Uh, Explica'ns una mica com, com va anar la prèvia, uh, perquè et devies sentir fantàsticament bé, no? Sí, bueno, la prèvia va, va ser dura emocionalment, perquè quan, quan vaig acabar el primer partit, em vaig guanyar i em van dir que un exentredador meu de, de Santa Cristina havia havia mort de càncer i, i no, no m'ho esperava perquè no... jo tenia entès, segons ja, que estava bé i que que estava bé i de cop em vaig que, que ja no estava i, i va ser complicat el, el fet d'assimilar això i bueno, vaig sortir a jugar una mica a Tenia moltes ganes de dedicar-li aquest partit partits i fer-ho bé a la seva memòria. Et mm, sap molt de greu aquesta notícia. Uh, va superar la prèvia i la primera, el primer partit de, de Roland Garrot, després ja el quadre gran, va ser contra un rival que... En que estava per sota teu, no?, amb el rànquing? Eh, no, la primera estava, estava per sobre. Estava per sobre? Eh? Sí, Potsa, sí. Doncs així ho he malament, perquè pensava que estava a les 140 i alguna cosa, i tu estaves... Ah, no, no. mm -hmm. Doncs així ho he mirat malament, ha però... Ho he trobat l'última de prèvia, o... Ah... Cosa, així podria ja ser... Possiblement, però... Per... La... Mm -hmm. Mm -hmm. Perquè la casa la has eliminat ara, o sigui, la que has enfrontat aquesta darrera estaven en el 70 80, no?, Sí, per ahir sí. Com ha anat aquest partit? No, sí, exactament, però eh, avui ha sigut un partit de molts nervis, almenys per, per la meva part eh. al final soc de no està jugant està passant partit en un torneig tan important i, i veure'm al, al costat de les millors jugadores del món i, i està donant el nivell eh. i he entrat donc, amb molts nervis i però bueno s'ha tingut pressionades emocions i me n'ha mantingut tot el partit el i al final ha caigut de la gran part i, i per contar-te. Bueno, guanyat les guanyàtan dos tie-breaks, que no només t'estan posant nerviosa tu, sinó jo l'estava veient, ah, jo l'estava veient el partit i, i m'he me quedat sense jungles. Sí, sí, tothom m'ha escrit dient quins nervis, tal, qual mm -hmm. i bueno, això també és... tampoc ho passar passat molt bé mm -hmm. uh, Però està tan igualat com com sembla per als que no hi entenem molt de de com funciona aquest esport perquè el resultat final, bueno, aquest 7x6, 7x6 amb dos tiebreaks, doncs és una cosa que, que bueno, t'has de morir, no? quasi Sí, exacta, eh al final els tiebreaks són a set punts i i és que podria no haver caigut perfectament de, de l'altre cantor, podria haver sigut 7-6-7-6 de l'altre si, si no aconsegueixo els tie-breaks i, i ja està, i jo tardo, saps? Però, però bueno, al, final, al final han caigut del meu cantor perquè els moments importants jo els llevo el millor i bueno, al final són petits detalls. Mm. Ja has fet més del que, del que se suposava que havies de fer, per tant ara suposo que és disfrutar el partit d'aquest dissabte, contra qui, contra qui jugues? Jugo amb una russa, que es diu Ekaterina Alexandrova, jo crec que està a 50 o 60 del món, eh, no sé exacte, però sí, amb ella. Mm. Suposo que potser l'atrapes, no? Amb aquest torneig que estàs bueno. fent, pujaràs moltes posicions. Bueno, de moment, de moment, esperé les 110 o així, més o menys, i depenent del del dissabte, doncs, espere un, un salt més gran o no, però, bueno, que si no és aquest dissabte, serà el següent meig o l'altre, no no hi ha pressa. Molt bé, doncs, que ho acabis de disfrutar després del Roland Garros, també vas a Wimbledon o no? Sí, també estic a la fase prèvia i és d'aquí un mes, així que haurem de preparar l'herba una mica. Mm -hmm. Molt bé. Doncs eh, et deixo tranquil·la, que descansis, i estarem pendents de tu dissabte, vale. també. Vale, moltíssimes gràcies. Gràcies, Eliana.